то тільки цей набитий золотом скендер Челебія не визнає нічого поза грошима. Навіть тих баранів, що подарував йому султан в Угорщині, жадібний Дефтердар зумів тричі перепродати для казни, намовивши зробити те саме своїми баранами і великого візила. Султан, що не намовиш, і ніхто б не спокусив цю жінку ніяким золотом. Не належала до звичайних жінок з їхньою примітивною жадібністю і пристрастю до марнотратства. Може, тому й лютилися натовпи, називаючи її чарівницею-чаклункою, що неспроможні були розгадати її душу. Не знали, чого хочеться дивна жінка, до чого прагне. Бо коли людина не хапає багатства, для здобуття якого їй досить простягнути руку, вона неминуче стає загадковою, бентежить і роздратовує прості уми. А втім, є річ більш за багатство – влада. Хто має багатство, той ще не має всього. Зненацька з'являються бажання, яких не можна вдовольнити ні за яке золото. Найперший приклад – його друг Луїджі Гріті. Здавалося б, чого ще треба цьому чоловікові? але пересичений усім запрагнув недосяжного навіть у його становищі – високої влади. Набредає Ібрагімою, вже кілька разів натякав самому Сулейманові про те, що жде винагороди за свої фінансові поради і сприяння. Хоче стати чимось, мов би, султанським намісником в Угорщині, до того ж отримати звання єпископа. Священний сан, припустимо, він легко зможе купити у папи, але намісництво при живому королеві, наставленому султаном і намісник, та ще й геур. Але Гріті затявся і відступає не хоче ні за яку ціну. А здавалося, чоловік має стільки золота, що вже став понад будь-які бажання і примхи. Виходить, ні. Золото ще не все. Тільки влада може дати цілковите вдоволення всіх людських пристрастей. Тому хасики, не дбаючи ні про який дріб'язок, замахнулася одразу на найбільше, на владу, до того ж найвищу, над самим султаном. Може, ще й сама не знає цього, і все робить несвідомо. Що ж, розумні люди повинні збагнути прихований напрямок її дій. Він, Ібрагім, не спускав очей султанші, бачив, як вона поволі заволодіває Сулейманом, відвоюючи в нього, Ібрагіма, нові-нові ділянки падишахової душі. Настане день, коли запанує вона над можновладцем неподільно, і коли виявиться це, збагне розміри і межі своєї сили. Найперше знищить свого найгрізнішого суперника, великого візира, заодно помстившись за своє короткочасне рабство. Хай і короткочасне, але ж однаково ганебне, бо для ганьби не має значення тривалість у часі. І за приниження, бо жінки можуть прощати все, та тільки не рабство і приниження. Та хіба не досить йому тяжкої ворожості Султаншиної, щоб ще обтяжувати себе спробою обмовити Роксолану, збивши на неї наклеп у дрібному махлярстві? Ясна річ, цей обрубок людський, щоб зберегти свою мерзенну шкіру, пристав би на все і посвідчив проти самого пророка і Аллаха на небі. Та хто ж стане користатися послугами покидька?» Ібрагім мав би непомітно звеліти дурбашам, щоб прибрали з перед очей Кучука, прибрали, може, і навіки. Але сидів якийсь час, мов би забувши про євнуха, хоч і втупившись у нього невидющим поглядом тяжких своїх очей. Ніяк не міг відігнати спокуси якось поєднати випадково впійманого двірського поварчука з, можливо, владицею топкапи. Нарешті махнув рукою дурбашам, але не різко, навскіз. Щоб означало смерть, а мляво, зневажливо, згоревний, Себто в підземель, хай посидить, погодує по цючню. Ніч для Гібрагіма була втрачена безнадійно. Вечір віддав на державні клопоти, Тепер міг хіба що спати, та й то самотою, Бо до Хатіджі такої пізньої пори не війдеш. Султанська сестра не любить, щоб її тривожили без попереджень. До гріті далеко, та й не вмовлялися про зустріч. Віола і прес-музикант остогидли. Книги валяться з рук. Можна б проскакати з тілохранителями вулицями Стамбула, виловлюючи всіх, хто вештається.